לא היה דבר נעלם מן המלך, אשר לא הגיד לה. ותרם מלכת שבא את כל חכמת שלומו והבית אשר בנה. ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו ומלבושיהם, ומשכב ועולתו, אשר יעלה בית אדוני. ולא היה ועוד רוח. ותאמר אל המלך. אמת היה הדבר, אשר שמעתי בארצי, על דבריך ועל חכמתיך.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 באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. ותיתן למלך מאה ועשרים כיכר זהב, ובסמים הרבה מאוד, ואבן יקרה. לא וך הבושם ההוא עוד לרוב, אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. וגם אוני חירם אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה. ויעש המלך את עצי האלמוגים, מסעד לבית אדוני ולבית המלך, וכינורות ונבלים לשרים. לא בא כן עצי אלמוגים ולא נראה עד היום הזה. והמלך שלומו נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאל לה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלומו. ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה.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 בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיתים ולמלכי ארם, בידם יוציאו.